Страх, біль, розпач враз перетворилися на любов до вождя. Тих щоденних медитувань вистачило на довге життя, дух його заснув і ні разу не прокинувся, навіть тоді, коли його будили жорстокою правдою. Червоний біс мерзлякувато розвернувся, наблизився був до реву. Але хтось світлий, сяючий, відігнав його. І він подався нічним Києвом і безпомильно відшукав ошатний ресторан, де святкували 77-му річницю Жовтневої революції лідери партії. Зизим оком дивився на захмелілих чоловіків і жінок. Вони виголошували тости, чаркувалися, співали і клялися у своїй недалекій перемозі. Червоний біс побачив молодого чоловіка, що сидів за столом і куняв, не приховуючи, що це застілля йому нецікаве, і він хотів би його залишити. То був заброда молодший. Його змусив прийти на демонстрацію і в ресторан батько. Бридало від цих облич, від розмов, пісень, тостів цих вчорашніх і позавчорашніх людей. Всі ці пристрасті нагадували йому кадри давньої хроніки, який дивився колись з інтересом, а нині з іронією і роздратуванням. Ці сіро-червоні люди вважають, що лише вони знають рецепт вселюдського щастя, і хочуть знову бути володарями людських доль і життя. І знову відбирати, ділити, трощити, розстрілювати. Біс облюбував саме його і вскочив за броду, коли той позіхав. Володимир миттєво прокинувся, і ним затрясло. Відчув, що йому тут добре серед цих людей і любо. Відчув невіддільність одних. Від він підняв голову і заволав: Ми побідім, комунізм не сокрушим. Да здравствует родная комуністическая партія. У відповідь задзиніли бокали. А стара безтілесна Марія Нечай чай кричала до внука: Охрестися, охрестися! Зміни демонське ім'я на християнське Павла чи Петра. Ти ж народився 12 липня, бо проклятий будеш. Однак червоний господар, що владарював над його думками, почуттями і вчинками, не дозволив тим словам проникнути в його свідомість. Душа ж старого Михайла, Роз'єдналася з блідим нерухомим тілом, і він побачив батька, матір, дідів, бабів весь свій родовід до далекого коліна, і стрепенулася його душа вільно і щасливо, в збагнувши, що вона не безрідна і некатова. Облітала Київ, побачила тих, з ким крокувала в плоті в день хрещатику. І позаткувала. Затримтіла джаху і каяття. безтілесна суть миттєво прозріла і осягнула весь трагізм свого тимчасового земного буття. А потім душа перетнула містечка, села, ліси і поля, якими прошкувала понад шістдесят літ тому від вимуреного голодом села до Києва. І опустилася на залите місячним сяйвом дворище нечаїв. Поблукала в саду, понад опалим листям, погойдалася на улюбленій гілці старого оріха і зайшла в порожню хату. Бачила в темряві все. Піч, лежанку, навіть місцину під стелею, де колись висіла колиска. Постояла перед фотографіями, подивилася на себе п'ятирічного, семирічного, молодих батьків і вийшла крізь стіну в зоряну місячну ніч. Зайшла й до брата Михайла і схилилася над ним. Той стрепинувся у вісні і скрикнув. А пустотлива, весела от природи Нечаївська, по суті, Михайлова душа літала понад Україною, кигикала, неначе благала в неї прощення, каялася, що могла зробити стільки доброго, а жила в глибокому червоному ідолянстві і затягувала зашмур у неї на шиї і тягла в ярму. Його душа розкаяно облітала рідну землю, вицілувала її небесними вустами і пригортала до небесного серця небесними руками. Вперше відчула до неї любов, велику і безкраю, як світ. Весна брала полями, гаями, садами у розкішному вбранні. Рево з автобусного вікна дивився на те квітування, слухав пташині голоси і почував схвилюваність. Він їхав на свою батьківщину, про існування якої ніколи і не здогадувався. Бо виріс із думкою, що у світі є одна єдина вітчизна – Радянський Союз. Те, що почував нині, було складним і неосяжним. Автобус котився вже салом. Попетляв вулицями і зупинився в центрі Діброви. Рево вийшов і роззирнувся, Побачив церкву неподалік і розгубився. Останнім часом почував у душі якусь роздвоєність, дивлячись на хрести і куполи, на просту і водночас довершену архітектуру храмів. Притягувала та краса і водночас відлякувала. Кілька доріг розбігалися в різні боки. Рево чомусь повернув у вузеньку, що відгалужувалася від центральної дороги. Зустрічна жінка пильно подивилася на нього. «Добрий день!» – привітався і сам здивувався своїй гарній українській вимові. «Доброго здоров'я!» – відказала молодиця. «Скажіть, будь ласка, як мені пройти на Нечаївський куток?» А ви правильно йдете. Вам до кого? Мені потрібна хата старих нечаїв Пилипа і Марії. Жінка пильно подивилася на прибульця. Вони давно поумирали, але там порядкує їхній син Михайло. Перейдете гребельку, береги, і от греблі це буде третя хата. Ви її пізнаєте. Вона стара, з віконницями, Мальованими в жовто-блакитний колір. Садуний гарний. Такого в селі ні в кого немає. Хіба що в Михайла. Рево подякував і пішов. Неквапливо ступав стежкою, Мов би прагнув розтягнути задоволення. Почував ще більшу схвильованість. Тепер знав напевно, що не небезрідний, що не з дитбудинівського інкупатора вийшов, а належав до великого роду. Після несподіваної смерті батька довго не міг вийти із депресивного стану. Безліч разів прокручував у своїй пам'яті ту сцену на хрещатику. Як батько квапливо йшов обіч колони, що рухалася в протилежному напрямку вулиці, показував рукою на Марію і допитувався, хто вона. Пригадував його лице. Таким воно ніколи не було. Не міг зрозуміти, чим вразила його ця жінка, що йшла не лише по протилежний бік, а кардинально іншою історичною дорогою. Вона знав, Рево, напевно, ненавиділа тих, що йшли під червоними прапорами, як і він та його батько, тих, що рухалися під жовто-блакитними. А доля взяла і звела їх на середохресній дорозі життя, не питаючи на те дозволу і не зважаючи на їхні політичні погляди. Голос крові, пам'ять, що несподівано перед смертю повернулися до старого вже чоловіка, виявилися сильнішими. Зима й початок весни збігли в пошуках. Рево таки розшукав архівні документи і повірив у передсмертне батькове зізнання. У пожовтілих паперах, навпроти запису Нечай Михайло Пилипович стояло Михаїл Безродний. І чомусь Йосипович, на честь батька всіх народів, що витіснив із серця того хто дав йому життя і хто тужив за ним до останнього свого подиху. Той біль і вкоротив пелитпові, нечаєві вік. Старе дворище швидше відчув, ніж вирахував. Щойно торкнувся рукою хвіртки, як забилося серце. Чи то голос рідної землі, а чи генетична пам'ять але щось розхвилювало його вистуджену душу. На коротку мить Рево здалося, що і він прожив чуже життя, а його протікало десь тут, де зросла його двоюрідна сестра Марія, яку він вважав своїм ідейним ворогом і який він завдав стільки болю і образ. Рево зітхнув. Те, що він почував нині до Марії, було надто складним. Він став відзеркаленням батькових поглядів, батькового світовічуття, батькових ідеалів. Він і досі свято вірив в комуністичну ідею, хоча прокльони, які почув із батькових вуст, неначе похитнули ту віру. Ця сестра відчула в собі голос Нечаївської крові. Жінки, — подумав Рево, — таки ближчі до роду. Він окинув поглядом подвір'я. Побачив тихий рай по той бік воріт. Густо ціла кульбаба на зеленому килимі трави. Квітував сад, дзуманіли бджоли, літали метелики. В глибині саду стояла стара хатина. Дивилася чистими вікнами на шлях, Неначе виглядала тих, що десь забарилися і довго не навідувалися до неї. Було щось надто зворушливе й бентежне у цих біленьких стінах, жовто-блакитних віконницях, стрісі. Рево, як згіпнотизований, розглядав хатину, а потім роздивлявся, облиті квітом яблуні, груші, вишні. Прочинив хвіртку і пройшов по тому нетолоченому килимі до хати. Двері легко відчинилися. Дихнуло густим запахом сухої м'яти, любистку, якими була встелена підлога. Він пірнув у музейну тишу кімнати. Побачив широкий піл, застелений білим рядном, лежанку, піч, стіл. Лаву, рушники, ікони, фотографії на стіні. До горла підступив клубок. Розглядав цю охайну оселю, де віднині жила лише храмна тиша. А коли ж текла повновода ріка життя, загубленим рівчачком якої був і він. Рево підійшов до стіни і прикипів поглядом до фотографії. Побачив пару молодят. Вони сиділи на лавчині. Жінка тримала на руках хлоп'я років трьох. І по дитячих рисах безпомильно вгадав риси свого батька. Серце калатало в грудях, як дзвін. Ті ж виразні очі, ті ж брови, ніс. Той, що сидів поруч молодої жінки, Схиливши голову до її голови, був вражаюче схожий на нього – Рево. Кров бурхнула йому до скронь. Перевів очі на іншу фотографію і аж позаткував. Стояла та ж молода жінка, тримаючи за руку хлопчика років семи. На ній був стрій, у якому і побачив того фатального листопадового дня – Марію, батько, вона не просто схожа на ануку, а була її копією.